Jeg hedder Las Pedersen. Overfor mig sidder som sædvanligt. Det kan du være, Agnes så so Sommerlig påklæd, vil jeg sige. Anders Savner. Simpelthen i shows i dagens anledning. I shows i, i dagens anledning. Har du også bare fødder? Ja. Du har også bare fødder. Sandaler på. Det, ja, sandaler det på. er høj højsommer. Og ved du, hvem der sikkert også finder ro og fred i at tage sandaler på her i sommeren? Bare fødder, fordi de, de er rolige. De gør demokraterne. Nej det, er Nej, det er godt gældet. Simpelthen. Simpelthen. Nå, det her det er fjerde afsnit i den her sommerserie vi har, hvor vi altså tager temperaturen på amerikansk politik. Som Anders lige har sagt, så er vi nået til det demokratiske parti, eller specielt, hvordan de ligesom forskellige... Fløj har det demokratiske parti, og nu sidder vi jo godt nok her og taler om, at, øh, at de kan tage sandaler på, og bare og alt det godt og sådan noget. Men det er vel ikke, det er jo et stort parti, men det Dem. er vel ikke alle dele af partiet, der jubler. Nej, det er det ikke. Altså, jeg sige. Venstrefløjen har, øh, har lidt trangere af en øh, end de tidligere har haft. Øh. Det var på en eller anden fasongen nemmere for dem virkelig at shine, det, det var Trump, der var præsident, fordi der var man den klart definerede opposition, hvor at, man kunne sige, at, en gang, at vi er alt det modsatte. Man kan simpelthen ikke komme længere væk, mm. end det, der er nu, end det, vi er. Det er blevet lidt anderledes nu, hvor Biden han har overtaget ledelsen, fordi så kan man stille at sige, han gør alt det rigtige, vi vil bare gøre endnu mere, og lidt bedre vil vi måske gerne have det. Ja, fordi sandheden er vel også, at venstrefløjen, selvom de brokker sig, vi kom, så... så så får de jo stadigvæk mere af deres politik gennemført, end de gjorde for øh, 8 ja. måneder siden. Ja, ja, Så det er jo også derfor, det er lidt svært sådan, at være rigtig sur. Det ja, gør men... sikkert også tilværelsen lidt mere besværligt for dem, fordi så er det <laughs> sådan lidt ligegyldigt. Vi er rigtig, rigtig sur, men det går egentlig meget godt. Ja, det er det. Så det er sådan lidt påtaget surhed. Det, det, det er påtaget surhed. Ja, det kommer man selv, selv langt med. Det her, det er kampen om Amerika i dag om, hvordan året har været for de forskellige fløje i det demokratiske parti. Velkommen til. Altså, vi kaster os ud i det. Øh, sommeren er jo øh, års. Øh, det, er det er dejligt. Øh, og så er der jo øh, god tid til at læse. Og så skal man have noget at læse i. Og det kunne man jo få. Det kunne man få, hvis man blev medlem af kongressen. Så kunne man jo læse alle de fremragende ting. Både vi allerede har udgivet, men også de forskellige nu sommerserier, som, som kører inde på, inde på mediet. Og det er altså. Øh, vi har jo også tænkt om det er nogle af de foregående programmer. Der er jo alt fra staten, der er ikke blev sådan noget. der er, musik, der er litteratur, der er klimapolitik, der er masser af gode sager derinde, og alt det kan man jo få adgang til, hvis man, øh, hvis man bliver medlem, så skynd jer at blive det allerede nu, så bliver vi helt utrolig glade. Ja, hvis du siger musik, så kan jeg for eksempel afsløre, at vi jo noget til den her uge, det må være afsnit 4 i vores musik, og det her, det er om misforståede politiske sange, ja. altså politiske sange folk tror betyder noget andet. Det er enestående. Altså, jeg er farvet, men, men jeg synes, det er underholdende. Ja, men det, det, det, du har meget om det. Men jeg synes, det er noget af det sjoveste i verden. Det, og så stater, der, der, er ikke, blevet der er ikke blevet til noget. Ja, det, det, men meget, altså er også er noget som at prøve at læse om, hvad republikanernes vej er tilbage til magten og sådan noget. Der er jo også tunge, virkelig tunge analyser imellem. Så jeg synes, der er god grund til. skøn jer ind og blive medlem af kongressen.com, så støtter I både den her podcast, men frem for alt, alt den anden journalistik, vi laver. Vi bliver så glade. Nå, hvis vi lige faktamæssigt har styr på fløjene i det demokratiske parti, så er der vel 12 <laughs> minimum, og sikkert også 30 fløje i det demokratiske parti. Ja. Vi har for overblikket skyld kogt det ned til tre. Ja. Vi har kogt det ned til en, hvor vi kan sige, at det er de progressive, det er AOC og alle hendes mener. Ja, det kan vi faktisk diskutere lidt, om, om Elisabeth Warren er der, eller det, det, det, det Har vi faktisk en glimrende analyse af på vores site. Hvem der ligger? Og der ligger Elisabeth Warren faktisk midt imellem det, der at ligesom den anden øh, gruppe her. Det er det, vi har kaldt de moderate. Det er sådan en som Cory Booker. Mm. Nancy Pelosi ville også lidt... Øh, traditionelt set tidligere Kamala Harris, mm. og så er der de rigtig midtsøende, ja. og dengang han var senator, så var det faktisk nuværende præsident Joe Biden. Nu har han måske trukket lidt til venstre, men så er det selvfølgelig vores, vores øh, tos yndlingssenator. Åh, oh, yeah. <laughs> ja. Joe, <Manchin>. Joe, <laughs> Joe Manchin. Vi håber, vi viser gerne til... Vi så gerne til øh... West Virginia igen. <laughs> hvad tror du, man kommer til kaffe hos Joe Mansion er... hvad, hvad, hvad bliver man inviteret på hos Joe Mansion Hvis man kommer hjem til Joe Mansion Det... Ej, der, er, der er for mange dårlige jokes, der trænger sig på endnu. Det... <laughs> Nå, jeg har ikke nogen dårlige jokes. Jeg sidder faktisk og spekulerer på det helt oprigtigt. Jeg tænker, man får iced tea eller, en, eller, eller light beer. Ja, det må være noget bourbonvisk, måske. Nå, det ja, er selvfølgelig de bourbonvisk. Og så er ude på terrassen, og så er der noget hårk ned i noget, noget, noget langtidstede krig. Nå, anyways, han lige står ligesom repræsentant for de uh, midtsøgende demokrater. Ja. Så er der jo, som vi allerede nu er inde her, er ja fløje med Hvis du skal kigge bare sådan lige inden vi går ned i, i emnerne, mm. hvor de kan være glade for altså, Hvis du vurderer dem, hvem af de her fløje synes du egentlig kan være mest frisk? Det de kan de kan moderate og så øh, den den sådan midtergruppen der. Jeg synes mm. dem der har dem, der har mest af fire, er øh, at de to øh, grupperinger. Jeg synes venstrefløjen er dem der der i hvert fald har sværes ved at øh, sådan for alvor øh, fejre sejrerne. Men det er også fordi, venstrefløjsproblemet lige nu er... Jeg tænker nogle gange på det... Altså den gamle øh, fagforeningsboss Thomas Nielsen sagde at i sin tid det her med at vi har sejret <laughs> ja, der helvede til. til. Ja, ja. Og det er det er lidt det der er sket, mm. at øh, nu har man været med til at, altså, partiet er jo drejet en smule i sin, øh, i sin profil. Det er blevet lidt mere et venstreorienteret projekt end det tidligere har været. Men det gør tingene også, at øh, så er det lidt sværere når tingene bliver gjort nogen, som man gerne vil have det, som vi om før, det der om, vi så vil gerne have det endnu mere eller endnu bedre, men grundlæggende at vi er vi meget godt tilfredse. Så på en eller anden façon, så, så er venstrefløjen lidt i, i det demokratiske parti i en position nu, hvor at øhm, altså, de bliver også presset af deres, øh, deres eget græsrudsbagland, altså Justice Democrats, øh, som det jo hedder, det er den, den uh, fraktion, som mm. AOC er en del af, jamen hun er jo under pres fra deres bagland nu. for sin, Kom nu. Gør nu mere. Vær nu mere i opposition. Vær nu endnu mere rebelsk. Vær nu som du var i starten. Og det er bare sværere efterhånden som Ja, som Det er, man bliver også en joke på sig selv. Altså. Ja, det bliver sådan, Lidt det der med at rende men, og snakke om revolutionen, samtidig men, med man også er med til regering. Men, men sandheden er jo også, at det er jo ikke er ret mange. Altså, Justice Democrats, hvad er det? Jeg tror, de er at det er fire medlemmer af repræsentanternes hus, de har, og ingen senatorer? Nej. Altså, og, og så kan man sige, hvis man skal gå ned i det, så har de jo også den kandidat, de løb med ind i York. var ja. ikke den, der endte med at få den og sådan nogle ting. Ikke? Så, altså, så meget tur i den har de heller ikke. Men, men, men en anden pointe, hvis du... Jeg er fuldstændig enig med dig om, at det er de der to fløje. Jeg, jeg tror, jeg ser det lidt på den måde, at den politik, der i virkeligheden ja. bliver ført, det er virkelig de moderate. Altså... Mm. Det er sådan Nancy Pelosi, Cory Booker, og egentlig også det, at Joe Biden ligger, det, er Kamala Harris ligger. Det er i hvert fald det, hvor Joe Biden er kommet til at ligge. Ja. Og så kan man sige, Joe Manchin og dem, der bare er nærheden af Joe Manchin, de har aldrig haft så meget magt, som de har lige nu, fordi de er tunge på vækstgulven. De skal spørges om alting. Så i virkeligheden, og de har et alternativ, Joe ja. Manchin. Han mister ikke sin valgbase, hvis han går mod demokraterne på enkelt øjeblik. Så alle de progressive Jamen, undskyld, jeg siger det, hvad pokker vil de gøre? Ja, altså, der er ikke så meget, at, at gøre ved det. <laughs> det er, ikke, er altså, ikke så meget, de, at ved de, de må også måske bare, øh, og det tror jeg egentlig også er et stykke af vejen, det synes jeg, man kan se på den måde, en mand som Bernie Sanders agerer, at øh, han er også godt med på, at øh, chokket over trump sejr i sin tid, hvor meget det trak mm. væk fra alt. Selvom han gerne øh, havde set Obamas præsidentskab være endnu mere progressiv end, end det var, så fandt han dog alligevel ud af, at alternativet var, øh, hvis man ikke arbejde sammen intern hos Demokraterne, når man havde chancen. Mm. Øh, Men hvis man tværtimod skændtes, og hvis man ikke holdt sammen, øh, også i forhold til øh, forskellige afstemninger og så videre, der skulle være, også når der var valg, jamen så tabte man, og så kom der en mand, som dybest set drejede USA længere mod højre, end man nogensinde havde forventet, at det kunne lade sig gøre. Øh, det vil de ikke risikere, og det vil en mand som Bernie Sanders i hvert fald ikke øh, risikere, og derfor så er der også en sjælden grad af. <laughs> Er ro og fred. Mm. Vi taler jo også om det i udsendelsen om Nancy Pelosi og Chuck Schumer, men det er... Ja, det deres, deres, deres liv er rimelig næppelig. Der er rimelig ro på bagsmækken. Mm. Det tror jeg der også, der bliver ved med at være et stykke tid endnu, fordi øhm, altså, så længe Trump stadig spørger derude, så, øh, så er det sådan den, den evige reminder om, at det, det er ikke at katastrofen er ikke længere væk, end at hvis man kvarer sig, så, så kommer han tilbage. Jeg tror, det var fuldstændig ret, fordi jeg tror, man skal huske, at Elizabeth Warrens og Bernie Sanders ligesom vej til at blive rigtig kendte, altså gå fra selvfølgelig, hvor de kendte, men altså gå fra at være senatorer til at være store politiske stjerner i USA. Det var jo i virkeligheden at køre på den skuffelse, mange demokrater havde over, mm. at otte år ved Obama ikke blev til mere. Jeg vil så minde om, at man trods alt fik en sundhedsreform, som han havde været en, en våd drøm siden Lyndon B. Johnson. Altså, ja. Så jeg, jeg synes måske også, det var en lidt en naiv analyse, men, men det var det, det var inspireret af. Og jeg synes, nu nævnte du selv, at Warren lå ude hos uh, de progressive nu. Mm. I virkeligheden, som jeg læser Warren og Bernie Sanders holdning, jeg synes virkelig meget af deres regering. I virkeligheden, sådan, det, det er noget interessant, synes jeg, i øjeblikket af i virkeligheden, hvor lidt du lægger mærke til de to. Yeah. Altså, og, hvor, og hvor jeg egentlig synes, at de, her, de har altså bevæget sig ind på midten. Ja, men det har de også. Eller i hvert fald det, hvor de, hvor de ikke er på midten, det holder de mund med. Altså, så jeg synes i virkeligheden, at de to er meget interessante at holde øje med, hvad mm. de gør. De er sådan en, de er sådan en meget god øh, syretest af, hvor, hvordan partiet egentlig har det. Altså. Det virker som om... Altså, det er jo ikke, ikke at Bernie Sanders er en langt større profil på venstrefløjen, end Warren er. Mm. Øhm, det virker også som om, at den øh, politiske parterapi, som Joe Biden og Bernie Sanders var ja. i sammen der i foråret 2020... Dengang, da det var kogt ned til, at det var de her to gutter sidst i 70'erne, som, øh, som skulle øh, enes om, hvordan man herfra skulle køre med Biden som kandidat, og med Sanders som backup up præcis. Ikke? At, øh, en del af dealen tydeligvis 200. har været at, øh, at sige, jamen, prøv at høre, så kører vi, og det skal også virke på den anden side. Når valget er overstået, når vi har vundet øh, ja. magten, så skal du ikke begynde at lege interne opposition igen, Bernie. så Så skal du altså støtte det her projekt, for ellers så vipper båden alt for meget, og så kan vi sådan set ikke bruge det til noget. Og det virker som om, at... Øh... Men han har jo også fået det, han gerne vil have. Ja, ja det. Altså han har, han har jo gerne vil gøre noget i forhold til... Øh, altså de... Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at de, øh, de der berømte 1,9 trillioner... Ja, det, det er alt en del. Ja, men også hvor stor en del, det faktisk ligesom også var Bernie Sanders' projekt. Ja, altså, altså han sad jo ligesom for formanden for den senatskomitee, der stod for altså det. Altså det, det var virkelig, altså det var selvfølgelig meget, øh, den amerikanske regering, men det var rigtig meget et Bernie Sanders-projekt. Ja. Øh, Og i virkeligheden, så ved jeg godt, at han ikke har været helt siden alveret i den her infrastrukturaftale, der nu. Mm. men ved siden af den infrastrukturaftale, så kommer der jo, og nu en, øh, en, en anden aftale, som i virkeligheden alt det, man ikke har kunnet blive enige med om, med republikanerne gør, det kører man så som hvad, det her budget reconciliation, Og det er jo igen Sanders aftryk der. Så, så man kan godt sige, ja, ja, han har opført så sødt og pænt, men jeg synes i virkeligheden også. Altså det virker som om, at de nærmest har lavet en aftale om, hvad det han skal have. Ja. Altså, og han får alt det, han i virkeligheden har drømt om. Og må sidder måske også i virkeligheden tænker. Joe Biden er nok bedre til at levere, det, end jeg nogensinde ville kunne have været. Ja, og øh, igen, øh ham der er alternativet, eller for ham der var præsident før han ikke vidte det, er jo men det er også det. og det bliver, vi, vi taler hele tiden om den der man effekt der har været i det demokratiske parti. Og jeg tror simpelthen det, det er interessant at se at det er, hvor mange år den kan være det, det er velspillet der er ingen grund til den var den her valgperiode ja. uden uden problemer Nå, men Trump gør jo også alt for at holde den i live ja, altså, jamen, det er det. han er jo demokraternes bedste ven det er, altså. lige nu er han nærmest den der sørger for ja. ro i partiet ja, ja, altså. det er <laughs> han er whip Men mens han han sig op og holder en rally, så, som, man, som så får han, kommer demokraterne lige tænker, Hold hold må være ja, Vi skal ikke være uvenner over noget. Altså. Men man må sige med Bernie Sanders, den sidste ting, det er også, han har også fået indtil videre en del på en af hans, jeg vil sige, Venstrefløjs kernesager, nemlig at han har fået en del på klima, altså. ja. og det, er, det skal man altså ikke underkende værdien af, hvor meget det betyder for de her Venstrefløjs-støtter, øh, at, øh, at der bliver gjort noget for, for klimaet i almindelighed. Bare det her med at gentilslutte USA i Paris-aftalen, vise at man igen tager dagsordenen alvorligt, prøve at tænke grønt ind også i sådan nogle ting som infrastrukturaftaler og hvad det ellers er for projekter der er kørende. Det betyder meget. Det betyder meget for de unge vælgere. Det ved Biden jo også godt. Det fangede han jo rimelig hurtigt i løbet af primærvalgkampen, at det var der, hvor der var noget at hente i forhold til vælgere, som skulle op ad Sofaen for første gang. Det var på den grønne dagsorden, og der leverer han altså rimelig pænt. Der er mere at gøre, og der er helt sikkert flere ting, som han vil prøve at gøre, men allerede nu har han set nogle ret stærke signaler og lavet nogle, nogle vigtige beslutninger, som, øh, som også bare igen er noget, som Bernie, han kan stille sig op og sige til baglandet baglændet. At ja, de er sådan igen. lidt gennem, de er sådan lidt væk rundt omkring i alle mulige lovgivninger, men samlet set bliver der gjort rigtig, rigtig mange ting. Altså mm, den, det gør den der store forkromede klimalov er jo svært at få igennem, ikke? Men selvfølgelig har tilslutte sig af Paris-aftalen, men så har de jo været gode til i de her ting, vi snakker om i, øh, hvad hedder det, 1,9 trillioner til altså men også i den her pakke, der kommer ved siden af infrastrukturparken mm. lugter langt hvilket her, der skal en masse klimating øh, ind i. Ja. de, er sådan, de er gode ting egentlig at løse det, gennem sådan, ja, yeah, let the money talk. Mm. Man, man tog det. Nå, hvis vi kigger på de sager, øh, der har været i det her halve år i USA, vi har jo nævnt øh, Stimulusparken. vi har nævnt... Øh, Corona, og det, det er jo sådan rimelig, og vi har nævnt det her med infrastruktur, det er jo rimelig klart egentlig, hvad det er for en base, demokraterne egentlig vil køre på, hvis vi kigger frem mod 2022, det er jo, det er, sige, at vi, vi, vi, vi har reddet landet. Ja, vi fik ham mere tilbage på sporet, ja? ja. Ja. Det, det er nogle af det. America back on track på grund af os. Ja. Og, det, og de andre vil ikke være med. Ja. De, de andre kørte. De, de, kører de, de, kører, de andre havde høvlet os ud over afgrunden, og øhm, uh -huh. nu, øhm, nu er vi tilbage igen. Vi ja. fik styr på butikken efter de har smadret det de forgangne fire ja. år. Ja, ja. ja, og så i virkeligheden, synes jeg faktisk, det interessant andet budskab, det er jo, at mens øh, øh, republikanerne lidt øh, konkurrerer i at have de mest ekstreme holdninger, så virker det nærmest som om, at demokraterne er blevet en lille smule øh, kedelige, men også Kommunikationsmæssigt virker det som om, at der nærmest er truffet en indimellem, ved at sige, bevidst beslutning om og, og, og, og ikke at ikke være så... Øh, altså, mm. kan have så mange håndgranater rundt omkring? Ja. Yeah. Altså, at det er også er et signal, man ønsker at sende og sige, at vi er stille roligt. Ja. Yeah. Vi, vi, vi passer bare på vores arbejde. Ja, vi går på arbejde. Det er ikke, fordi det behøver at være et eller andet freakshow hver eneste dag. Vi, øh, vi har styr på det, og øh, vi leder landet, vi passer vores arbejde, og vi sørger for, at I har en tryg og rolig øh, amerikansk hverdag. Øhm, Men ja. det, der så har skilt dem lidt ad, det er jo i virkeligheden også der hvor det bliver mere værdimæssigt og begynder at gøre lidt ondt på demokraterne. Mm. Det er, der, er, der, altså, der har jo været en stor konflikt internt for alvor i partiet her i, i første og Det er jo immigration. Ja. Altså, det kan man godt nok ikke se, øh, altså, det, det altså symboliseret ved Kamala Harris og AOC, der er det stedet at røge ud i et... Ja, et, et ja, generi, ja. det, er for, altså skøneste, det er det stedet medieskænderi. Og det er altså den skønneste politiske skænderi, og det er, man ikke snakker med hinanden. vi <gød> snakker, snakker, snakker, snakker, snakker sammen ja. Med ja. gennem medierne. snakker sammen med medierne. den ene har sagt, at okay. så siger jeg noget igen, og så har du en forsøg igen i morgen. Den kørte det lige et par dage, den fik lov at Ja, det begribeligt, der ikke var nogen, der trådte ind for os så stopper jeg. Men det gjorde man ikke. Det der er... Det, der er problemet med immigration, er også, som vi har talt om i andre programmer også gennem måde at ø, det er svært for demokraterne rigtigt at vinde noget på det her. Ja. Men ø, jeg vil så sige, indtil videre, så tror jeg, apropos ø, også vores snak i programmet om Schumer og Pelosi, jeg tror mm. også, at det bliver ret klart et, et angrebs, eller ikke et, ikke et angreb, et instrument, de kan bruge i forhold til at håndtere det her, at ø, de kan på en eller anden måde sige til de forskellige fløj at det her må ikke blive noget, der eksploderer mellem hænderne på os, fordi ja. hvis det eksploderer mellem hænderne på os, så kan vi ikke gøre alle de andre ting. Så hvis vi nu ligesom prøver at sige, at det her er et neutralt område, som vi indtil videre ikke gør noget ved, fordi lige nu har vi faktisk muligheden for at gøre alt muligt andet. Mm. Ja, immigration bliver også vigtigt for os en dag at tage fat på, men hvis alternativet er, at vi ikke kan gøre noget på sundhed, vi ikke kan gøre noget på uddannelse, vi ikke kan gøre noget på klima, vi ikke kan gøre noget på alle mulige andre områder, fordi vi skal skændes om immigrationen, mm. Skulle vi så ikke lige tage det i den rækkefølge, at vi gør alle de andre ting først, mens vi har muligheden, og så kan vi skændes bagefter? Jo, eller i virkeligheden sige, altså og så tror jeg, at det der er, det er, at noget af det, er, noget af det, der er problemet, der er jo også plads til at skændes, hvis der ikke er meldt ud, hvad man i virkeligheden vil. Og det er jo også det, der har været problemet. Du har haft en regeringssiddende, der ikke vidste, hvad de vil. Ja. Du har haft en parlamentarisk ledelse i senatet og kongressen, som måske heller ikke helt har vidst, hvad de vil. Og så er der jo fri bane, fordi AOC, hun ved godt, hvad hun vil. Ja, ja. Altså, hende, det, det er et af de, de områder, hvor hun hendes holdning er, er helt, helt klar. Mm. Og jeg synes, der er tendenser til, at det er ikke er kønt stadigvæk, Nej. Men der er tendenser til, at de dog mindste er dog mindst ved at finde ud af, hvor de er nødt til at lægge sig holdningsmæssigt, som er noget med at sige, at vi taler pænt. Dem, der har lykkes med at komme ind over grænsen, dem, dem, hvad hedder det, dem behandler vi pænt, men vi sender dem altså hjem lige så snart det er muligt. Og vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe de strømme, der kommer specielt fra Mexiko-Mellemærker. Ja, og så igen. Altså, jeg tror stadig, der, hvor de måske... Mest aktivt i hvert fald forsøger at sende signaler om, at de gør noget, og det tror jeg ja. også, vi kommer til at se uh, allerede her for efter. Det er på Dreamers. Ja, så, og så sig, så arbejder vi med Dreamers. Det er det, det, og det så, der først og fremmest er vigtigt. Ja, ja. Men, men det er ikke sikkert, det lige skælder om lidt. Nej, det er men, proces, men, men det, det er noget, vi gerne vil. Ja, ja. og det, er, ja. det ved de jo også. Ja. Altså, de er jo enige om, det er noget, de gerne vil. Og i virkeligheden er det interessante, er, at du har en ret stor del af det republikanske parti. Mm. De vil også gerne noget på ja, så ja. Fordi alle er jo enige om, det, husk, det er fuldstændig uholdbart, at du har været mellem 11 og 14 millioner amerikanere løvende rundt, som har, som har boet i landet og betaler skat. Og, altså det, det er jo også det her med, at de har den der halvofficielle status. Ja, er... hvor de på mange måder er en del af samfundet, og så er de ikke, at man lever egentlig lidt med de ærter, eller man lever 100 med de ærter. Man gør ikke noget aktivt på Nej, det, den måde. Det, det, og det, man jo, altså, det ved man jo godt. Det men... skal der findes en løsning på. Men, øh... så, er der, så er der den anden ting, og det er jo nok der, hvor det i virkeligheden, øh, ser jeg, kan komme til at gøre rigtig ondt, fordi det her, det kan blive rød klud for rigtig, rigtig mange. Øh, I hvert fald, vi kun kigge lidt et halvt år frem. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig over, at hvis man kigger længere frem, så kan man også blive sure over mange uddannelsesreformer og sundhed og alt muligt. Men det, jeg tror, det, der kan komme til at gøre kan lidt grose maskineri skineriet, det er, at der kommer de her retssager om våben og specielt abort, abort. i løbet af efter. Og du ved jeg godt, at resultaterne, specielt abort, kommer i hvert fald først i foråret 22. Men, men det, det kan jo blive... Altså, det, der er vi ude i noget, som det kan ikke blive mere vigtigt. Specielt, men, det, men det er vel i virkeligheden for det hele det demokratiske parti, men hvor det afgørende er i virkeligheden. Man bare vil sidde og kigge på Joe Biden og sige, hvor langt vil du gå for at vise, hvem du er. Men jeg tror, altså på en eller anden fasong, nu er det jo uh, ubekendt stadigvæk, hvad der kommer til at ske, hvis vi tager abort som, uh, som case-eksemplet. Altså det, der afgørelsen ligger ja, i foråret efter alt at dømme 2022. Sker det, at højst ret beslutter sig for at uh, jeg omstøde omstødet Roe v. wade som jo siden starten af 70'erne har sikret kvinderret til abort i alle amerikanske delstater, at, det, at den afgørelse bliver omstødt, og at det i høj grad bliver delstatsanlæggende, i hvor høj grad kvinder har ret til abort, øh, så tror jeg for det første, at det vil være en sag, som vil samle det demokratiske parti. Mm. Fordi der er to elementer... Altså, ja, for mig ser det faktisk ingen tvivl om, at det blev de største emner i forhold til, øh, til midtvejsvalgkampen på både den ene og på den anden side af, af det politiske spektrum, mm. fordi sker det, at højst ret ændrer Roe v. Wade, så... Øh, så vil det i hvert fald få øh, demokraterne til at mobilisere helt kolossalt på den baggrund. For hvis det i høj grad bliver delstatsanlæggende, øh, og op til den enkelte stat, i hvor høj grad kvinder har ret til abort, så bliver det jo så meget, desto vigtigere end det er i forvejen, hvem det er, der styrer de delstater. Mm. Og øh, der har demokraterne i hvert fald i... De forgangne 10-12 år har haft noget af et efterslæb. Altså republikanerne har sat sig ret tung på delstatsmagten, ud omkring på, på lokalniveauerne, både i forhold til dommere, i forhold til guvernørposter og ting og sager. Og det der er da klart, det vil man gøre alt, hvad man kan for at mobilisere på baggrund af sine der kan I se, hvor galt det går en gang til, hvis det er, at de andre får lov til at bestemme. Nu bliver I nødt til at hjælpe os med at få mandatet. Omvendt kan man så sige, det kan vi snakke om i det program, vi skal lave omkring fløjene det republikanske parti, de kommer også til at bruge det her ud fra deres præmis omkring, at de, at de synes, det er godt, hvis retten til abort er, er indskrænket i forhold til, hvordan det er øh, i, i talende stund. Så ja, det tror men... jeg kommer til at fylde meget. Ved du hvad, jeg hørte en podcast den anden dag? Det er, jo ret, det er ret interessant i den her sammenhæng, det er, at øh, i det demokratiske parti, mm der er man øh, fuldstændig hardline om, at det mener man selvfølgelig, at kvinder skal have ret til. Man kan, man kan, man, man er selvfølgelig, det, det er sådan nogle måling, målinger, man har med, men man kan selvfølgelig sige, at der, der er lidt uenighed om, hvornår i processen eller hvornår i graviditeten må man øh, give den her abort og alle sådan nogle ting. Det, det, men, men det grundlæggende værdier af Robot Way, det er der stort set, kan du ikke finde 2-3% af en demokratisk parti, der egentlig er imod. Det er faktisk ikke gældende over det republikanske parti. Nej. Der er mange af de republikanske vælgere, ikke mange, men der er det, man kan kalde et substantielt mindretal, som sjovt nok, interessant nok, alle sammen er kvinder. Mm -hmm. øh, de er heller ikke specielt vilde med Trump, Nej. men, men hvor, hvor de har det sådan lidt, de kan ikke lide abort. Det kan de ikke. Men de synes faktisk, at der er en pointe i, at kvinder selv skal have lov at bestemme. Mm. Og, nu, og nu bliver det rigtigt. Men det har, det, så har man også spurgt dem, hvor vigtigt vil det her emne være for dig på en valgdag? Og ved du, hvad de så siger? Ja. De siger, at det er meget vigtigt. Så det, det, potentielt set, og det er det, jeg synes, der er så en i det, så går vi faktisk ind i noget, hvor vi siger, ah, det kan blive rigtig problematisk for demokraterne. Jeg, jeg, jeg, jeg tror faktisk, det godt kan blive et problem, hvis, øh, specielt for Joe Biden, hvis han ikke kan finde ud af at manifestere sig rigtigt i forhold til det. Altså, og, og han vil jo have det, hvor meget politisk kapital skal jeg brænde af på noget, jeg ikke kan lave om på. Altså, men men du har samtidig også noget at gøre, og jeg er fuldstændig enig med dig, det vil være ekstremt effektivt til at mobilisere, ja. specielt yngre vælgere. Er du rigtig det... Men det kan faktisk også svinge republikanske kvindelige vælger, som er i tvivl, og jeg mener, noget af det, man har fået ud af valget i 20, det er, at det er faktisk noget af den gruppe, som er i tvivlere i det mm. eller republikanske parti lige nu. Ja. Altså, det er jo bare endnu en gang, at republikanerne muligvis, jeg siger ikke, det sker, muligvis ved at grave et, et hul for sig selv. Ikke? Ja, endnu en, øh, en af de der tabere møgssager, <laughs> synes værende, en af de synes, de skal have fat i en gang til. Der er en møgssag, vi tager ja, den. Den tager, ja, vi. Den, tager vi. den tager vi, vi klarer den en gang til. Hvad siger du? Skålskyderier, børn, ja. Med, ja, folk skal den tager, vi også. Ja, den tager vi også. Det, Jamen, det er, altså, ja, det, der er mange grunde til at det ikke går godt for det republikanske parti, men ja, deres, deres evne til at samle elendige sager op ja. øh, imod befolkningens ønske er en af grunden. Ja. Hvert fald, det bliver svære, svære, Altså... sværer. Øh, hvis du kigger lidt i krystalkuglen her til sidst, hvad, øh, hvad ser du i den, når du kigger på? Øh, altså, det er jo et parti i god form mm -hmm. virkeligt. Ja. De har et kæmpe problem ude på øh, delstatsniveau. Ja, de. Altså, hvad ser du i kristalkulden for? Dem? Nå, men der er en med, at det de først og fremmest skal, skal sørge for at øh, fastholde her i den sidste halvdel af 2021, det er jo, at øh, der bliver ved med ro i gelederne, øh, at de bliver ved med at faktisk have et, øh, et fælles projekt, øh, et, et samarbejdsønske, som er, er, er i hvert fald er så velfungerende også, at, øh, at de udretter ting på samme niveau, som de har gjort i den første halvdel af 2021. Der er ingen, turde med, at chockeffekten stadig omkring, at Trump brænder rundt derude, hele tiden kan bruges til at øh, også lige minde, men nogle af, af dem, der eventuelt skulle føle trang til at blive en lille smule kritisk internt, øh, holder dem nogenlunde, øh, nogenlunde nede, og så tror jeg også bare, man må sige, så længe at økonomien går godt, så længe man har magten, så længe man styrer bussen osv., så, altså, så er det også bare nemmere at være gode venner. Yeah. Altså, øh, det, det er grundlæggende, det der er det er svært, at øh, rigtig finde meget at boxe over, når at, øh, der er øh, når der grundlæggende er gang i et og ledigheden er lav og at man i øvrigt får mm. sin politi igennem og man styrer øh, bussen så, øh, så jeg tror da, at øh, det er andet halvår over 2021, de, de nu tager hul på efter sommerferien, det tegner og fornuftigt også, men de skal også altså, jeg tror også noget der kommer til at fylde mere det er jo selvfølgelig også altså det er jo to, øh, to dele af samme stykke, men de kommer til at bruge endnu mere tid også på at øh, profilere sig på, øh, på sager, eller prøve at køre projekter i, øh, i stilling, som kan styrke dem frem mod øh, midtvejsvalget i 2022, fordi mm. stærkere er demokraternes mandat heller ikke, end at der er en risiko for, at de taber øh, flertallet repræsentanternes hus, hvis ikke de øh, også får, øh, altså... Ej, så kan man sige, så er de selv udenom. Ja. Øh, hvad gør de ude på delstatsniveau? For det er jo det, der det ikke går godt. Jamen... Øh... Jeg synes, at nogle af staterne ser ud, som om de gør det rigtige. Altså de forstår vigtigheden af at, at bygge profiler op, mm. som, som er lokalt forankret, og som, og, som der, og som gennem længere tid investerer sig selv i, i den stat, som han eller hun kommer fra, mm. og på den måde også begynder at positionere sig i forhold til måske nogle af de vælgerstrømninger, der er, og i forhold til nogle af de demografiændringer, der er. Altså, en af de stater, som vi har brugt en del tid på øh, her gennem øh, længere tid på kongressen, og som vi også kommer til at gøre igen efter sommerferien, er, er Texas. Mm. Og øh, hvis vi så er bort fra hans kortvarige øh, altså stunt der, med han også pludselig synes, han skulle være præsidentkandidat, så synes jeg faktisk, at en mand som Beto Rock er et... Øh, er en interessant bud som guvernør. Jamen det er han også, fordi... Øh, det kan faktisk godt lade sig gøre. Altså, Texas er ved at være nået hen til at være en svingsstat øh, efterhånden. Det er ikke helt sket endnu, men den er på vej derhen. Og det er i hvert fald sådan, som med den rigtige kandidat, altså han var 3% for at slå, Beto, øh, slå Ted Cruz i 2018 i senatsræset. Mm. Min påstand var også være, hvis han havde droppet det der præsident, og så i stedet for have udfordret John Cornyn ved senatsvalget øh, i 2020, så tror jeg faktisk, at han havde vundet over ham. Så stillede man sig et eller andet fuldstændig altså okay. tændløst op, som ikke var noget, man kunne bruge til Men nu er der så guvernørvalg næste år. Greg Abbott, den republikanske guvernør i Texas, er ved gud ikke nogen Ronald Reagan eller for den skyld George W. Bush, som jo tidligere har været guvernør i Texas. Øhm, jeg, tror, øh, jeg tror, det er sådan, man skal tænke, altså man ja, skal finde sige. de her, og så skal man bygge dem op. Stacey Abrams i øh, Georgia, i Georgia. Ja, som det er jo en offentlig hemmelighed, hun kommer til at prøve igen, tror ja, jeg. Ja, det. det tror jeg bestemt også. Og, øh, og, og, og, og det er samme, samme ord omkring. Det, det, det, det er den eneste forklaring på, hvorfor hun ikke blev minister. Ja, det tænker jeg også, det, er det Det giver simpelthen, det, det giver simpelthen ingen mening, giver mening, fordi hun er sikkert, altså, for, det er fordi hun har sagt, at jeg vil hellere jeg blive Jeg skal George prøve at være guvernør. Og, ja. Lad det være ordene. Det her var en øh, status på det demokratiske parti i USA. God sommer, og tak skal